Роман Андріяшик Люди зі страху. Роман. Видавництво Молодь, Київ, 1966 рік. Читає Лариса Оксенчук. Книга перша в облозі. Як спалося, запитала Левидаха. Вона його й очей не звела. Та можна не сумніватися, якусь мить якимось хитромудрим способом встигла на мене зиркнути і навіть збагнути, в якому я настрої. Щемністю квартиранта, я відповів, що добре, і, одразу забувши, усміхнувся. Мені було так легко, ніби з плечей звалилася говерла. Гм, збиралася з гадками Левадиха перекинула сніпок квасолиння, поправила макітру між коліньми. Полощишся, мов ласиця, отак у мого Антона було. Я забудуся під куделею, а гульк? геть би нема чоловіка в хаті, а він у кутику над Себеркою. У життя тисячі на год витравити з людини впевненість, подумав я. Тоді як утікач, Боїшся власної тіні. Семко був непосидою, не балакав, а кричав. Цить, прошу, не раз. Не репетуй, не в кузні. На хвильку прикусить язика, і так своєї. А ти кудись збираєшся? Господи, що мені діяти з цим парубком? То задягнись, щось тепліше на себе натягни, який нагріток в тій шинеленці, Студенно ж. «Зима не на жарт!» «Зима!» – повторив я. Тьох щось колькою вперлося в серце. «Зима!» – я штовхнув на піввідчинені двері. Снігу випало по коліна. Небо віщувало близьку заметіль. Хрипло і насторожено, шурхотів жужелицею повноводий з осені Дністер. Скелі на селом заокруглені, наче голі його коліна – на передсвітанковому березі, коли пустунки знімаються до купання, свої сніжно-білі сорочки кидають поряд. І все нині мовна замовлення, наче й природа повернулася на 10 літ назад, щоб рушити заново вже іншою ліпленою дорогою. Я зіперся на ворота, доп'яна вдихнув самосаду. Я ніби знав, що він – «Сьогодні спроможиться на слово». Досвіта мене розбудив холод. Я сонно глипнув на замуровану і неємшибку, на язики снігу надутого занічна підвіконня і, накинувши поверх рядна шинелю, вкрився з головою. Мене причавила бездонна аж моторошна пітьма. Зупинився час, щезли думки – і мною заволоділо відчуття недалекої його присутності. Я ворухнувся, аби вийти з-під неприємної влади темряви. Почав наслухатися. З монотонного шелесту кукурудзеного насіння за стіною, з пошкрябування лопати, видко, Левадиха розчищала замети, щось немов би нашіптувало. Він уже близько, от-от появиться». Він вихопився перед очі несподівано на весь зріст і схрестив на грудях руки. На ньому була срібляста смушева шапка, коричнева куртка, сукнані про свято штани і високі чоботи з попротиреними халявами. З-під ліктя рожевий обрубок пальця, ліва повіка, як завжди, коли він на щось напружено дивився була опущена нижче за право. Таким він запам'ятався мені за життя. останній він був трохи на підпитку, винувато сумно посміхався, та й зіниць поволі й м'яко спливала, як за дочасно туга, бо таким він уже вдався, що думка його вічно забігала поперед подій і ятрила душу загодя до лиха. Але з того дня, відколи він ходить за мною приводом, його чуло оповити тінню таїни. І тепер ця тінь дрібно мерехтіла, мов полум'я згасаючої свічки».